وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى أَبْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقُ اولُّ لَا فَدِي بَانْدِي نَبَى أَبْنَيْ آَدَمَ اغواقیع ددو او زامن او دا عدم علیه السلاة والسلام نَدَدِي وَاكِهِ دماقابل سره مناسبت ماقابل کې د دوی ناحق اعتراض ذکر شو ناحق د يهود او د اهلي کتاب د حق نه اعتراض کړي او پرسه حق اقدام ذکر کیږي او کی سره ناحق اقدام کوي بیا قدمم واهلي او جرمو کې او د يهود د مدینه د نبی علیہ الصلات والسلام د قتل او د صحابه او د قتل کوشش کوزه کې يهود د ابتداء نه د پیغمبرانو د قتل او د نیکانو خلکو د قتل د دي عادتو ويقتلون النبین بغیر الحق با حق انبیئه قتل کړي او کوم خلکو بچ حق خبره کوله به قتل او د نبی علیہ الصلات والسلام د قتل امسو پر کوشش کړو الله جل جلال اوه تا بدی کې په قتل باندې څنګه اندغه او څنګه سزا غانه کيږي نو دی ته د قتل جرم ذکر شي ګور قتل ډېر سخت دي په دې کې پتا سو باندې سختي سختي سزا او شر او شره واقعي بیانې ابتدا د قتل چې چا کړه مؤسس د قتل ابتدایي بنیاد کې خودون کې د قتل آیا قابلیت او دا واقعتا شو شو اپتدا نمد آدم علیه سلاح و یو یو بطن ندود و یو علیه یو جنه پیدا که نو چه یو علیه یو جنه با پیدا شو ورپس بل <سؤال> بطن کی جی پیدا شو بیو بل سرنکا کول خو بادلول بے مخ که جنه بے تکړه لکتکڑا رستی جنه لک مخ که لکتکڑا نو قابل سر چکم جنه پیداوا دادم علیه سلام بچی سرا قابل سر چکم خور پیداوا نو خستاوا حابیل سر چ پ د الله پیدایشت نه لغون تکي د چهرې نادره خېسته نه و نو قابل هغه یې خپل خور سر نیګه کوم زکه د حبیل خور تور زما خور هغه د رنگ نه ده ادم علي سلام الله عليه وسلم خو لاول دې منه کې دا سمکه او دا شريعت نه ده خو حال دې نه صبرې دوه دې خپل داوا باندې او خپل خبره باندې او خپل ناجائز تکا ز باندې کلک اولو نو آدم علیه سلام دیتی دا قربانه تعلیمو که چه دوالا قربانی اوکه؟ چه دا چه قربانی برا نبا غر رات لاغا با کبلی دا؟ دا, دا چه قربانی الله تلا قبول اکلا؟ نو بس دا آغا خبر با درست دی؟ نو قربانی دا اللہ جل جلال رو دا چه قبول اکلا د حابیل؟ زکا آغا عزت سره بہترین ملالا اللہ تا پیش که اور را غی آغا قبول که آغا اوسوزو او د حابیل یا دا قابل ق او د حابیل قربانی قبول شه بهر حال د بیا م په خپل عزت باندې ولاړو او به هرر توغیزه و تا قتلومه نو دا اواکیر نو موږ په پتنادایات څخه د بمخدز مکه باندې د زنانه شروع شوه د زنانه سبب ګرځېله مطلب او زنانه کې سبب کمزه ګرځې زنانه حسن سبب ګرځېدل او د نن سبب در په پتنه لړومبه ویني چې توې شوه دا د کحو حسن نو چې توې شوه دا بمخدز مکه باندې نو دا پتنه دا او سوم پد نذا او خدک صرف خبری خبره ته متوجيه اخلاق خر علم خر اخلاق حاضر د د خلق او دا اکثر سبب د فتنه ګرځ او وتره عليهم نه ابنه ادمه کی او زامن د ادم علیہ السلام بالحق چدا مشتمل په حق باند نه تو تاریخ دا سپکار دی چې په حق باندې مشتمل وځي سمره تاریخي کتابونه پای کې درو لیکل خل سر زر کلمه کې 15000 کلمه کې دا خرجه ټوله لی درو لیکلې قران چې کم تاریخ بیان کړي د په حق مشتمل لې بالحق کې چې داوا کې مشتمل ل په حق باندي از باغاو کې قربات چې پیش کړې د والو قربانن یو قربان او قربانی او قربانی قربانن قربانې لرا نو قربان مصدر د زنجل قرباني او قرباني نهونه وي دا قربان وي وچو مزدر مصدر دې دوالو ته شامل دې یوم قربانی پیش کړه بلم قربانی پیش کړه نو وات قبلا قبول کړي شو امن حد ایمایو تند دې دوالو نا چه حبیلو ولم یتقبل قبولن کړي شو امن الاخر دې بلنا چه قابيلو نو نقاله او دې اخر دې قابيل لا اقتلنک از بخامه قتل متعلرن ستا قرباني نه لکه قرباني قبول شون الله قبول کړه دغه زم ما سجرم د جما کتله و دې ته اغه زور طلبي ویل کیږي او د دین نه د خپل شهوت تکازي پوره کول او پاغي باندې او سر کې شي کول او ظلم او زياتې دې ته ویل کیږي لکه قرباني دې قبول نه شوبس خبره دې غلطه ده نقاله ودل قتل لنک زبتاقت لوما دا غوته زما ګنا نه ده سیبا دا خو الله داغه چا نه قبلي سوق چې دا الله نه یې رکي د بدمان سړي قرباني د غلط سړي قرباني چې هغه دا الله درزا ده او په غلطه مسله باندې ولاړي نو الله داغه قرباني نه قبلي چې کم متقی بريزګاری حلال مالی قال او هابيل انما يتقبل الله يکنا سر په سر په یتقبل الله قبلی اللہ تعالی من المتقین د پريزګارانونه چې کم متبع د سنت متبع د پیغمبري مال حلالي صحیح قربانی په حق مساله نو غل لقبلی نو دا خبره وته دا سی خبره ودی چې زموږ سره جوړ دی ابې وته وې حابیل وته وې لا ان بست کجر تر اوت کو الیا ل تکتو لنی د دپات چې ته قتلک ما لره نومانا ن م ب باې یو دوون کې لاسپل لره کا تاته ل لکه دپه د دی چې قتل کمم تا لره نو د ووج د تا نه تللو تماق لی وړي بله د ووج لا جو من د بله لا من نه د د ووج نه انني اخاف الله يكننزه ما اخاف الله يريك ملنا رب رب العالمين چې پالونکي د مخلوقات دې چې کم رب العالمین دې داغه نه زیرب زل وی جرم دې باندې کې د الله نه را پکار د قتل نه ځان بچول هغه پکار دي قتل سنگین جرم دې په مقدس مکه کې قاتل عم مطلق راپاس یو قیامت کې به دې سرقوندی نه نوسی دا لارسٹ وینسډي او الله تبه دې نه د پوسکا چې زول دنیا کې قتل کړم زما سجر مو چې دې قتلولو انی اوریدو د اذهبل حبر دی انی اوریدو زيراد لرم انی یک زه چې ما اوریدو اراده مې داده انت بو ابي اسمي ان ترجع دا چې توا پشي 20 می په ګناځما سره و اسمه کا په ګناستا سره اله الاخرته اخرت کزه را دي د قتل کومه تیر را دي د قتل کې نذر کوم ته د قتل زما اوسه مس کې د قتل معاملې ته زما قتل نو په کار جده تا قتل کوم خونه د ده کارنه کوم ته ما قتله بست په زما ګنا خپل ګنا 2000 ځان سره وسی زکه ته زما د پرم سبب ګرځې ته مته د قتل خبرې کې پکاره یې ځم ته قتل کوم خوذدا کارونکو او ته په جرم اخته کې مام مجرم کې ود دې جرم زما دې جرم د ګنام ستا ستا خپل جرم خو ته قتل کې د اکل اراده کړی دا غم ستا نو ډبل ګناب ځان سره وسی ندی دوی اخرت خو یار خبر ده تعال کنه انی اورید یو کې نن ما اورید اراده انت دا چه توا پس جی بیثمی پا گناه دما بانده کا ایثمی کاو پا گناه استا بانده فتکونا پسیتا من اصحاب ناری دها وندانو دورنا و او دکا چی دا داوروالا دا کی دل چی دی جزاو الظالمین دا جزادا دا ظلم کون کو الظالمین چکم کبیره گناهون دي انسانیت کتلی داغه د پرداغه دا غد غد جہنم سزادا باته اگر ترجیب موله ورک وسره سره وی او چې دا کار مکه جهانم ته بلل شي اخرت به تبا د قتل نو له نفسه فتوعد فشجعت وزینت خيستکو دته د نفسه د قابلیت د نفسه کیو زمين قابلیت تر اجر تیزی ورکړه دته د نفسه پت اوات نو خسته ک له خود تا نفس هو لفظ د دو قتل خې هي قتل ضرور خپل فقط له هو فزد قتل ک د يرور لرا هابیل لرا فقط له نو پس قتل ک قابیل هودي هابیل لرا فاصبها فزد او کر زید د قابیل من الخاسرین د تاوان یانو نا تا شو دنیا او خیرت او قبر تباشو اې رب المسلمان قتل وکړم به قتل و نو د کتل سنت جاری ک طریقه جاری کړه او نبی الله صلی سلام علیه وسلم پر حدیث گرازي من سن سنت سیه فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامه او کما قال چاچه او ناکره طریقه جاری کړه نو د تخلم ګنا د سمره چ پ ناکره په غلار باندې خلق چریږي په طریقه او ناکره لار ان تر قیامت د پوره د ورزی ورزک د ګنا خپل ځان او دا نئی که اپنی امزان لکولاو لیشی خلا ری کولاو کامت رسائی جو رکلا حلک رازیسی بکونه وی در قیامت جسوم رازی د سوابونه ملاوي. بل <سؤال> یو تحریکی جاری گو او د تاوانیانو نشده که نبی علیہ السلام پرمائی ما من نفسن تقتل یاو نفس چیده آکتل نکی اللہ کان علیہ ابن آدم الاول ایو نفس کان علیہ ابن آدم الاول اللا كان على ابن اب الابن ادم ادم الاول شطرا منها اما غيري شطرا من تمه يپ اول زوی د ادم باندې صحیح صداغینه سو کوم چې کتل کای اول طریقہ غ جاری کړی سی اسیصا غ پس ور زی دا غ پکې سکی دا غ پکې پارتنرشپ موجود ده زه کاول طریقہ غ جاری کړی دا دا لاول طریقہ غلطه جاری کړی دا نو په سعاد د من القاسرین د منقاسیري نه د توانیانو نه نو بیاله چتهه وکم د کل بیا لو نو با پسنو ک لي په شا به ګرزو چې دا اوس مویبت اوسو وکم نو چېوک د خدای د پیغمبر خبره نمري نو خدای د کارغه مختاج کی د خدای د پیغمبر نه ل ن د کوي نو بیا به د کارغ هم لاندې شي د کارغ نه به تعلیبلي خبر د لکنه د کارغانانو همله دوکې د فوران تعلیمات نزده کوي نو په داسې تعلیماتوکې باخته کېږي نښنی د پیغمبر خبره ل کاروخ خدای مختاش کې د بیا چلز کو او د کبر چل الله تعالی کاره و یو بل کار مرکو اوغلی کن د که پټو یا نو د چلزهکه جګه د آسان کار دی خبر رولی بیاکن وکو نه س کې پټکوو فبع الله او پس الله تلا غور یو کارغو. یا به ح پل عرض کنج کوو په مکه کې اوه او بل کارغې د پن کوو یا به پ ل فنه او را بنده م ته کهسته چې بل کارغه کېي د فن کې بل کارغه د پن کوو دچ قتل نو دی بر سکه چې دا هو؟ اسان کار د بصره شکند ولو کنه اودا قرانګې ضرور بوب کې پټ کې اذی چلځه کو یا به سوچ اس کوجه کو فلرد پزمکه کې نو دا کرغه لو لولې گو راولې ګال تعالی یو یخد پر د چو خیدته کې فیواری څنګه بپټې ده سو اتاخی هي جو صدر اور قل بدن اور قل دغه دا څنګه پټې نفع اس بحافظ دے ہو کر زیدہ قالا اویدو یاویلت یاویلتنا افسوس تمال را افسوس تمال افسوس پکار دے آجستو از آجز شم ان اکونا مثل حاضا ان اکونا دا چشویزو مثل حاضا غرابی پمسل دے کارغو فا اواریا پز ما پٹ کڑے وی سو اتا خیجو وا اسبها فس دیو کر زیدا منن نادمین د ملامت کی دنګینا ملامت شپدی کار باندې ځکه انجام خراب شو بیا غرزو بیا د پټولو چل نه د خدای د پیغمبر نه پرمانی وکړه د قتل لارې کول وکړه نو بیا ملامت و بچونکه جلال جل او د نبی اسلام د قتل کوشش کا او د کی د بنی اسرائیل کی سیوا نذيبان دې د قتل بارکه الله دا خبر لیکلی و چې کم انسان یو سړی ملک لکه ټول انسانيته چې ملک زګدا اول نقاتل نام بیا ودی او سوم شورو دی لبه شورو دکاهلي کتاب شورو دی اسرائیل اول تکي بچی کتلې خزي کتلې فلسطین کې او و نه دا د دې د وخت سره فطرت او عادت د قتل ماده په دې کې عیسی علیه السلام دی کې تل کړي یحیی علیه السلام دی کې تل ایسلام علیہ سلام د قتل کوشش دی کړه نبی علیہ السلام ته څوبې لري لار کې دینه شوې دي برنې په دې مچنه د پله غرزولو کوشش کړه ده صحابه یې قتل کړي دي نو دا د دي نو الله دی باندې ردی وځنه دا لیک کړه الله یې مونږ باندې سرائیل باندې لیکلی و دا خبر چې چا قتل وکړي لګټول انسانیت د جګت دومره لوی جرم یوغو او چې چا انسان د قتل نه بچو لګټول انسانیت ته چې ژوندون من اجل ذلك الله فرماید من اجل ذلك د وجه د غواکینا كتبنا علی بنی اسرائیل مغلی کلیو بنی اسرائیل باندې بنی اسرائیل باندې ای فی کتبهم داغه په کتابونو کې څنګه آسمان نه نازل شيو انه یکن شاندا ده من قتل نفسنا چا چ قتل کوه نفس یو انسان لرا بغیر نفس بغیر قتل نفسن باغیر د قتل د دغه نفس نه دغه نفس قتل نه لکړبل انسان نه د قتل کولو د حقیقت نه قتل الناس جميعا کو یک دې چې د قتل الناس جميعا قتل اک ټول خلک لرا و من احیاها او چ ژوندې کو و من احیاها کول خصوص کوي الله جل جلاله کوي نزلتا احیاها ای استابقا احدن یعنی داغا جون دی برکرارو ساتو پا قتلی قادرو او قتلی نکو ای کدرا علا فلم یکتلو داغا پا قتل قادرو او اغی قتل نکو بس ما پی کو ما پیواتا اکلا قتلی نکلو یا برداشیو کو اغیو تا دیر سووے او دا قتل نکو نزلتا سمرا سواب ملاوی گی فَكَأَنَّمَا ان ما احیننااس کو کې دژوند خلکو لره جمعیان ټولو ټولو خلکو دژون ورک دومره سوګ شو والله قد جا په تاګې راغلی دوی دا وو نه بل باتې پېغمبرران زمونګه بل باتې پهوااض د لالو وصرا... سرهصففا خبره ته پیغم برانوکی وه دا قتل دوره دوه دور جورم دی د پېغمبررنخراب دورهویل جورم دی کولا د لا ته باید کي و والله پر سره د دی نه. ثم ان كثير یقین بیا ډیر من هم د دغه بنی اسرائیلونه بعد د ذلكکه رس دوتررات د پامپرانله فار د فمکه کېله مصرری پوونه خا مختهجاس کوون کېدي د قتل امبی وال الناس دا ااف کې خلک قتللی پغمبررانې کتل کړيدي. ان نهماجزذا اوله دی نه سزا د کسانو. ی حاربونه الله چې د جګړ کوې الله سره الله سره نوو نو تفسییریه دی و رسه یعنی رسول دا الله سره الله سره جګړه شي کولی رسول د الله سره دغ متبینو سره سا او کوشش کې فلار د فمهکه کې فسادن د خراببه ف س خراب کوې معلوونه خراب د خلکوی زتونونه خراب نور زحمی کول کئی لارکی رول کئی پساد خرابه د دو دادی جزا سدا ایو قتلو دا چی دی قتل کلیشی او یو سل ابو یا پپانسای پا کلیشی او تو قتع ایدی هم وار جلوهم یا کٹ کلیشی لا سن دادیو ایدیو هم لا سن دادی وار جلوهم او خبی دادی من خلاف عدل بدل او ینفاو یا جلاو تن کلیشی یا کیت کلیشی دوڑا منی خواهن زم امام صاحب کېد معنا کې امام او يون پاو یا جلاوطن کړي یا کېت کړي شي منل ارض پزمک ککي کی. کېت کړي شي زمک ککي جليونکې جلاوطن شي د زمک نه بل زمک ته بل ملتا ا جلاوطن کړي شي د زمک نه یعنی کېت کړي کېت کې واچول نو یو دلته اور غلري او او تاسو سوسلي شاشه کې ولې دا پر د دی تاخير دین یو کول د امامانو داده چې بده کې امام ته اختیار دي چې په قتل سزا سره داخلك مناکيږي غذا قتل سزا هو قتل الله او د نور فساديان چې دي کې په قتل سره مناکيږي په لاس پو کټ کولو سره مناکيږي په جلا وتن کولو سره مناکيږي او راغله دوه جرمه ذکر دي یو قتل او بل چې کوم ده فساد نه یو محاربه الله رسول سره جنگول پیغمبر سره دیندار خلکو سره جنگیدل یو فساد او دې لپاره سزاګان ذکر شوي نو یو شو قتل دیمه شوا سوله کول دیمه شوا لاس پکټ کول سلورمه جلاوتني نو دو جرم دی سلور سزاګاني دوه جرم کې چې ار یوس بدو اړ جرمونو باندې چې سلورو کې ار یو سزا ورکې امام ته اختیار دي یو کول له او ظاهر الفاظ هم هغه دکري سیاست سیاسي کول لازم امام ته اختیار چې په کم کم سړې مناکي او دیم کول له چنا ار یو سزا یو جرم سره خاص ده نو دغې لپاره عرب یا زن سره لیکلو کې نو ګره معنا بداسي شي ايو قتلوا دا چې قتل دکړې شي پخته وسرول کې صرف قتل ان قتلوا وقت بلکې قتل کړه نو بیا دې قتل پېښې صرف قتل له وکړې شي ايو دا چې قتل دکړې شي ان قتلوا فقط کچره دي خلقو قتل کړهو صرف او یصلبو یا پسولاده کړی شي ان قتلوا واخذوا المال نو یصلبو بعد القتل او یصلبو یا د پسولاده کړی شي بعد القتل رسل د قتلنا ان قتلوا واخذوا المال لاربانې سپله مالم تی وغه ستو کو نو بادشاه به با ملوم کیه پسولیا به کیچې مشهور شي خلکو ته پته ولګي او تو کتوا ایدی هموار ذلوه میا د کټلې شي لاسونه د دیو خپید دی من خلاف العدل بدل نوخلاس او غسخطه ان اخذو المال فقط که صرف مال غستې الله سخپه ذکر خلاف او غسخطه او ينقوم من الارض يدجل كي واچولشي من الارض د زمکنا زمک نه د لریږي جیل طریقه لکه زمغه امام سہیوی یا جلاوتن د کله شي امام شافی سہیوی ان اخذو نا ان اخافو فقط لا راکناسه بس خلک کما چبروسی صرف خلک یری نبیان بند کی چې دا شپری دی لا راکنی کینی خلکو دا ان اخ ان اخافو فقط ان اخافو صرف خلک یرولری نورینه مالغسته نی قتل کړي دي ذالک دا چې د اللهم دیت پراخیزون رسواید فی دنیا په دنیا کې ولهم اودد دفرافل اخرته فاخرت کی عذاب عظیم عذاب لید الا الذين مگرناک سان تابوچ تو بوخلا من قبل ان تقدر عليهم رنده د دینا چتا سکادر شپ دی باندي من قبل ان تقدروا من قبل ان قبل المرافعه الى القاضي قاضي تنی شو ټینګ شو مظاهر دایات نه خدام معلومیږي شهاره کده قاضی د نسونو مخک مخکی توبه وکلا نو بیا د کتلم مبشي اسره او تمافشي کله مو کوسرینو لګلګ کافرونو بیا خو ارسو کافر او مسلمان شو توبه او باصله قاضی له لانه درا وسته شوی نو ارسو او تمافشي او که مسلمانو نو د خپل حق او تمافشي جلاوت نشو قاضی ته لانه درا وسته شوی نو جلاوت نیو تمافشا کئ کول او ته خو چې کوم انساني حق ده اغاوته نه معافي ندي کې زهره تفصیل له ظاهر ته چې قاضي ته ندي راو او ستشي وي نبي وته خدای حقونه ته معاف شول الا الذين مكرنا كسان تابو توبه او خل من قبل ان تقدروا عليهم لنج دينا چ تاسو قادر شه په دی باندې پنيسه له باندې علمو یقینو کې ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم به کوم کې مېربانه دي بس دې راځي پوری واړو